Непевність, а може й відразу Як би що Помічали, що кизля рога веде Русмійну рабиню До султанських покоїв раз І в другий, і в Такого не знав ще ніхто, крім Махідевран Всемгутній, незамінної і незрівнянної Тепер між Богом і Хурем Були тільки зорі і темрява А може темрява стала для неї Богом? Жіночим Богом, бо жінка панує тільки в темряві, творячи справжнє чудо, пробуджуючи в душі жорстокого деспота доброту, ніжність, розум, справедливість, простоту і захопленість. Третєї ночі хурем лишилася у султановій ложниці до ранку. Але не побачила, як спить султан, бо заснула сама. А він дивився на неї, молився Аллахові. Плакав би сліз над своєю самотністю, від якої його порятувала ця дивна дівчина. Був уже не султан, не завойовник, а простий мандрівник, поет, мислитель. Питав себе, що є життя? Тінь птаха на морській хвилі, правічний пил зодіаку над безміром пустель. Схлип часу в каравані вічності, заблукане виття звірів у хащах. Не минучись мандрів до смерти Горем прокинулася і лежала тихо Прислухаючись, коли ж повстане її душа Ждала, сподівалася, нетерпеливилась Хотіла плоду в собі, прагнула його Але не як яблуня зав'язі Не як калина червоного кетяга з-під білого цвіту Не як ліщина горіха з медв'яної брості, А гіркого і ненависного Хай проросте, як кукіль на пшениці, Як ріжки на житті, Як отруйний гриб у лісових хащах, У хащах її тіла гіркий султанський плід. І тоді вона підніметься Над усіма і над усім. Немає такого наміру, Якого б вона не виправдала. Раби хоч і нижчі за тиранів, Зате стоять на власних ногах, А тирани на глиняних. Вона переможеться у чоловіка, Має перемогти будь-що. Людині не досить просто жити. Щоб жити, потрібні вітчизна, свобода і пісня. А їй з усього лишалася тільки пісня від матусі. Піснею утвердилася в цьому жорстокому світі. Піснею мала і здолати його. Тим часом настала пора для сліз. Гарем не міг простити хорем її неочікуваного, безпричинного вивищення над усіма. Досить того, що всі навіть всемогутня валіде змирилися з химерною вдачею цієї Рушен, з її загадковим, протиприродним для цього місця показної стриманості сміхом, що розлунювався у поплутаних просторах гарему, наче звуки спокуси з найглибших пекел. Забагато було тих двох султанських хустин, які русинка в спосіб таємничу Чаклунський одержала з рук падешаха, тільки двічі з'явившись перед все світлі очі повелителя усіх суходолів і вод, бо небеса належать Алахові самогутньому, хай царює вічно і щасливо. Але цій доньці шайтана виявилося й цього ще мало. Вона зачарувала присвітлого султана. Запаморочила його злим чаклунством аж так, що він не хотів нікого бачити і чути. І тільки цю хурем, тільки її єдину, щоночі, і вже скільки ночей підряд. І не міг відірватися від своєї рабині до ранку, і іноді велів приводити її навіть у день, чого ще ніколи не бачено і не чуто. Чари, чари. Ніхто не бачив... Малу українку не впіймано за руку, доказів мовби й не було, але ж була знетямливість Султанова, отож були й чари. Гарем гомонів притаєно й загрозливо він ждав кари, прагнув кари, він нетерпеливився й дивувався з терплячості валіде і засліплення махідевран, яка за смертю своїх трьох дітей не бачила й не помічала навіть загрози загибелі для себе самої. Спокій зберігала, мабуть, лише валіде. Стривожена смертю двох султанських синів, могла очікувати, бо все в руках Аллаха, що з дня на день чорна смерть забере й останнього з живих Сулейманових синів Мустафу. Тому мало негайно подбати про те, щоб трон османів не зостався без наступника.